Jamen, jeg kan altså bedst lide duften af harpix, for det har jeg før. Forstår du det? Niklas, det er blevet tid til, at vi skal snakke med Jacob Holm igen, og jeg røber ikke for meget, hvis jeg siger, at der er en god overraskelse til slut i den her udsendelse. Vil du ikke give mig ret i det? Lå, det er i hvert fald noget nyt, vi har bevæget os ud i. Vi vidste ikke, hvordan vi ville komme til at gå, men jeg håber, I vil synes om det. Ja, det gik godt, øh, og, og efter hensigten i hvert fald. Øh, så det, det kan man glæde sig til, til, til hen mod slut i udsendelsen. Men vi har også lige et par anbefalinger med på bøger i den her omgang her, øh, inde på boobbeat.dk. Jeg tænker, du skal lægge foran, Niklas, med og, og, øh, og anbefale en, en lille bog. Ja, men jeg er jo bare gået videre i min øh, selvbiografi-univers øh, <laughs> selvbiografi, øh, og, øh, og har, har hørt... Øh, min gode ven Jesper Nødesbos, uh, Yes Man, uh, hvor at, uh, jeg ret hurtigt kom frem til, at jeg tror, at uh, første uh, tredjedel af bogen uh, kunne jeg uh, tage ud og uh, sætte ind i en eventuel egen selvbiografi. Uh, det, var, det var ret uh, sindssygt at høre uh, Jespers tanker og, og, og, og alt det, han fortalte, uh, kunne jeg bare uh, nærmest sætte ind i min verden med de ting, han overvejede, de ting, han var nervøse for, og de ting, han øh, var usikker på, øh, var fuldstændig øh, taget ud af min verden, havde han en følelse af. Øh, og også lidt sjovt at høre om en medspiller, man har spillet på landshold med, øh, igennem mange, mange år, øh, har haft de ja, tanker omkring det hele, øh, hvor at man... Jeg tror, jeg har set lidt anderledes på ham. Øh, også i den periode, han øh, beskriver i, i bogen. Øh, hvor at, øh, han har været mere usikker på ham selv, end, end jeg har gået og tænkt, han var. Øh, mm. Så på den måde, så, øh, så synes jeg faktisk, det var, det var lidt sjovt at, at høre øh, hans tanker. Og så også øh, især den periode, som øh, man som selv var en del af høre det fra, fra en anden side af, af hvad man ellers uh, selv har gået og oplevet um, også fordi vi jo ikke uh, som sådan gik op af hinanden, ned af hinanden hele tiden uh, så det var rart uh, at høre uh, en lidt anden side af det og det er jo ikke, fordi han kun snakker ungdomsår i, i begyndelsen af sin bog. Det, det er jo, han snakker jo også der, hvor han er på... Altså, det er jo også på landsholdet. Ja, og med Barcelona og sådan nogle ting og så er, ikke Så det er jo i en voksen alder, kan man sige, han blev ikke ja, ja, om. Jeg nåede jo at spille mod ham, inden han tog til Barcelona. Øh, så jeg, mm. kunne, jeg kunne huske ham fra... Altså, jeg havde jo debut i... Hvad må det være? I 06 eller sådan noget. Og der var han så i Kolde, mm. Øh, og min første debutkamp var mod Kolding, i Kolding, øh, så det var også lidt sjovt øh, at høre, øh, at gang jeg var helt ny og, og ung, øh, der, der gik han med, med forhandlingerne med Barcelona og, og senere hen, hvor han også var ved at blive smidt ud af Barcelona, men kæmpede videre øh, og fik ja, ja. Øh, ja, en af de flotteste danske karrierer i Barcelona, øh, der har været. Ja, altså en god bog, og i øvrigt også nogle gode afsnit, vi fik lavet med ham. Kan vi jo så også lige pege tilbage på og sige, dem kan man jo også gå til. Det var med. i hvert fald sjovt, det var inden corona rigtig slog igennem, så der var vi på besøg hos Jesper i Aarhus. Præcis. Det var, det var sjovt indtil vi havde dyst. <laughs> så blev det unfair, og så blev der dårlig stemning. <laughs> og så tog vi hjem. Ja. <laughs> og så fik jeg en parkeringsbøde, mens vi ude spiste frokost, det kan jeg huske. Ja, det er rigtigt. <laughs> Nå øh, Jeg har faktisk en, en anbefaling <clears throat> Og nu vi er nede i det her med at, at, at kigge lidt indad Og være lidt seriøs Som Jesper også er øh, Og eftertænksom og så videre Så er det en, en bog øh, Af en amerikansk forfatter Der hedder Paul Oster, Og han har skrevet en, en bog Der hedder Moon Palace Som foregår i New York Og øh, det handler om en fyr Der hedder F.O.G.G øh, Til efternavn Øhm, som bare lever den her sådan ret ensomme og meget, meget fattige tilværelse i New York. Og, og det, jeg synes, der er specielt ved den, det er, at han er øh, et menneske i en storby, og alligevel har han den her enorm følelse af ensomhed, selvom at, at livet, den pul altså, livet pulserer øh, forbi ham ude på gaden. Men alt der ligesom stille i hans liv, og der er varmt, øh, og, og, øh, og du ved, han har ikke nogen penge, og øh, det hele det bliver bare så sådan... Det, det er så godt fortalt I sådan en, en, sådan en skyggetilværelse Som et menneske kan have Han hedder også fuck Altså som jo betyder tog Så er, eksisterer han, eksisterer han ikke Det kan man godt blive lidt i tvivl om som man læser Men På et tidspunkt der møder han Eller der får han et arbejde hos sådan en En mand der sidder i kørestol Hvor hans job ligesom bliver at passe ham Og han får bare et værelse Mr. fuck her Nede af gangen Der er en seng Et skrivebord Og en, og en hylde det er fint for ham. Det er alt, hvad han har brug for. Ikke? Så han stiller heller ikke særlig høje krav til livet. Men han begynder sådan at... Og han skal, hans er, så, han skal gå ture med ham her, der sidder i kørestol, og beskrive, hvordan der ser ud. For han er også blind, ham her kørestolbrugeren. Og han er enormt grov mod Mr. Fuck, kørestolsbrugeren. Og sviner ham til, og det, det lærer han at leve med. Men i den her proces at gå og forklare om, hvordan der ser ud, der får man, der får man bare nogle billeder af... Altså det er det her med at beskrive verden for en blind... Um, og hvad er virkelighed Og hvad er ikke virkelighed Fordi du kan jo beskrive rigtig mange ting for en blind mm. Men er det så virkeligt Og hvad er det for nogle tanker den blinde får Inde i sit hoved når du fortæller om der er en rød postkasse, og, og den har et, et, et, et låg, du kan smide brevene ind i osv. Og, øhm, og hele den der sådan bevægen mellem sandhed og, og, og løgn og virkelighed og uvirkelighed er enormt spændende, og det synes jeg, Paul Auster generelt i sine forfatterskaber er enormt dygtig til, og det er han også i den her Moon Palace her. Så øh, man skal også man skal være i humør til at, at, at læse den, fordi det, det, det, det kræver noget. Altså det, det er svær læsning, øh, men til gengæld så øh, synes jeg virkelig, at der er mange steder, at man kan stoppe op og blive eftertænksom. Som Jesper Nødesbo jo øh, også er, øh, både i vores afsnit og også i, i den bog, han har skrevet. Så Moon Palace med Paul Auster og Yes Man med Jesper Nødesbo. Benytte jeg af, at man kan komme ind og få 6 ugers gratis læs og lyt ind på bookbeat.dk slash Harpix, eller brug koden Harpix. Så ligger der altså masser af lækre bøger. Og nu skal vi i gang med Jacob. Ja. Andet afsnit. Og den lille overraskelse til slut. <laughs> Jakob, du må også have haft nogle sjove finurlige øh, underlige oplevelser i dit, øh, i dit håndboldliv. Ja, yeah, altså i Berlin der fik jeg, øh, der var jeg hardt til at starte med. Altså, jeg stod for at skulle tage harpiks med til, øh, til kampene. Og der står vi for det første glemmer jeg det set Og så øh, ligesom der hvor, hvor hammeren falder, hvor de siger nu, nu kan du ikke have det, den her opgave mere. Det er, hvor vi står til, øh, til Superglobe-finalen mod Barcelona. Øh, Superglobe, som er øh, sådan en klub-VM mod Barcelona. Mm. Og ikke har nogen harpegs til, til kampstart, <laughs> fordi at det ligger på hotellet. Og ja, det er jo bare... Der er, er faldet hammeren ligesom sagde det. Nu gør du rent i omklædningsrummet i stedet for. Så... Øh, <laughs> så den. Så fik du en ja, andet side. Så fik jeg så fik jeg, så fik jeg kabinevart ligesom jeg skulle sørge for, at der var der var pænt i omklædningsrummet ligesom. sådan. <laughs> Åh oh, det er også. Det er heller ikke sjovt. Nej det var ikke sjovt. Magnus havde jo også uh, hardt svart i ja. sit første år. Mm. Han glemte det også til til kampe. Åh <laughs> det er også. Altså er det sådan at alle er har. Menneskelig pres. Ja, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er det for noget, at ned ikke Men Jeg tror, Magnus Magnus fandt ud af, at han skulle sørge for at have... Altså skulle bilde øh, vores holdledere ind, at øh, han manglede harbæks. Øh, men bare sørge for at have to harbæksbøtter i altså alle de steder, vi kunne komme til at være. <laughs> <laughs> Æ, så i træningshallen og i, i, i vores arena... Øh, der skulle altid være harvæk skæmt Det er smart Der er en god idé Det er smart smartere end mig <laughs> <laughs> øh, Er det sådan at alle har en rolle på holdet Eller er det noget man ligesom øh, vokser, vokser fra på et tidspunkt Når man har fået lidt mere erfaring Og blevet lidt ældre ja, altså For vores hold for eksempel Der har Hans ikke en opgave Men han er også øh, over de 40 jo. Ja. Men, øh... <laughs> Udover at være målmand i ny åbenbart. Udover at hver målmænd, ja. ja, ja. Det, det er noget, han uh, har trænet i mange år. Han har ventet mange år på det, det øjeblik. Ja, han står jo før hver eneste kamp. Ja, lige præcis. Og, og tre, Man kan jo nærmest ikke hilse på ham. <laughs> synes, han er målmand, ja. Har han andre skud egentlig? Ja, ja. Han, en på tre. En og en på tre. 33 procent. Nå, okay. Okay. <laughs> han er altså ikke 100 procent, som man egentlig tror, han havde. Nej, nej, nej, nej. nej ellers ville han... Det vil slet ikke være til at holde ud. Jeg har ikke... Jeg forstår ikke, hvorfor han skal ind og stå, fordi er det, er det begge målmænd skadet, eller hvad er det, der sker? Nej, ja, altså en målmand øh, bliver syg lige en kampen. Ah, okay. Jeg, jeg mener, det er corona. Det er jeg er ikke sikker på, om det er corona eller noget andet. Og så har vi kun én målmand med. Altså det er... De er ligesom i... Øh, i Schweiz, da de finder ud af, at han er, ja, ja. jeg er ude med corona også. Så de er rejst til Schweiz, og så bliver målmanden syg med corona. Og så har vi kun én målmand, der så laver en udskiftningsfejl, mener jeg det er. Og så skal der jo en ny en på, på kassen, og den, den fik han så. Eller jeg tror, han melder sig rigtig hurtigt frivilligt. <laughs> det er mig, mig, mig, mig. <laughs> Ja, lige præcis. Er det den første, han tager så, eller er det... Øh... Ja, han tager den første fra, fra Venstrefløjen, ja. Det er, altså, det er genialt. Jeg skal lige ligesom ikke kan støve, støve klippet frem, og så, og så smide det ud, fordi det er, det er ret fint. <laughs> har I en bødekasse nede i, i Berlin? Ja, det har vi. Er den lige så kedelig som i Kiel, eller er der nogle lidt sjove bøder på den også? Fordi i Kiel, er den er den bare kedelig. Hmm, der er det så med at komme scene, der blæ, blæ, blæ. <laughs> Jamen, altså... Ja, jeg tror, den er meget standard. Øh, meget kedelig ja. <laughs> Meget tysk og kedelig ja. Så lad mig spørge på en anden måde øh, Er du stor bidragsyder til, til den her bødekasse? Ja, det har været førhen altså, jeg, jeg, jeg blev meget uretfærdigt behandlet til at starte med <laughs> øh, der, der var store, store bøder Men øh, her, det, det, senere om halvandet år Der er det røget ned på sådan et okay niveau <laughs> <laughs> Og hvad er det for nogle bøder du har måtte må spille i kassen til? Øh, ja, G glemt bold øh, forkert tøj på øh, det er jo meget med hvis vi, i morgen har vi alle sammen den grå t-shirt på, så hvis man lige kommer til at tage den røde på, så, så falder hammeren, <laughs> øh, så det er meget sådan noget. Til opvarmning, til træning eller? Nej, no, fritid fritid, øh, ja altså hvis vi rejser for eksempel ja, ja. så har vi forskellige sæt forskellige og det skal så match Og ja Også til opvarmningen Har vi også Noget opvarmningstøj Vi selv skal sørge for At have med Og det, den er det Hvem står det, for Valg af tøj Hvem er jeres tøjmand mm, Jeg tror ikke vi har nogen Kretje Ja Kretje og Bob er, i, uh, I fællesskab er det Tror jeg det er Nå <laughs> Hvorfor siger du sådan lidt <laughs> Nå men det er bare et... Der er jo nogle gange Hvor man rejser Lige ofte nok Synes jeg øhm... Og så skal der jo lige være struktur i, hvilke øh, t-shirts eller hvilke trøjer, der bliver brugt øh, til de forskellige rejser. Øh, det kan godt være lidt irriterende, hvis der er en, der bare vælger den samme t-shirt hver evig eneste. Nå, mm. altså hvem der står for, hvorfor en t-shirt vi skal have på, ja. det gør Marcinich. Altså ind, også inden en, altså en udebanetur. Ja, øh, okay, øh, ja, det er Marcinich, stregspiller. så skriver han, det er... Om fredagen den der, til ja, søger, og om lørdagen, den lige der, og om søndagen den der. Ja. Det er Balkan, så er det bare joggingsæt. Ja, lige præcis. <laughs> For hele, uh... Ingen jeans, vi rejser i træningsbukset. <laughs> ja, ja. <laughs> som en del af udsendelsen her, Jacob, så har vi faktisk også nogle gange, øh, at vi bruger øh, de her kort her, ja? som hedder lynhistorier. Øh, og de to første, der lå i bunken, og det, jeg har ikke sorteret. Okay. Øh, det er faktisk helt rejalt. Jeg vidste den også til Niklas, inden vi er i gang. Men øh, den første her, der, der står øh, sådan her på. En ny frisyr? Ja. Ja? Det betyder det, at jeg skal have en ny frisyr, eller...? Nej, Nej, det synes jeg, at du skal fortælle en... <laughs> det synes at det var meget commitment til podcasten. <laughs> ja, det er fordi, vi i Dukken og synes, at øh, det er ved at være på tide, at du øh, skal look. Nej, det er jo egentlig, øh, når vi trækker de her kort her, så er det bare, at man lige fortæller en lille historie om en ny frisyr, altså om dengang jeg fik en ny frisyr, eller gjorde et eller andet med mit hår, eller sådan et eller andet. Og hår har generelt ja. faktisk været et gennemgående tema hos mange af vores gæster. Øh, ja. har, har du en, en lille historie om dengang, du fik en, en ny frisyr? Ja, altså en historie. Ja. Da jeg næsten lige var, var kommet til Berlin, der prøvede jeg lige med, med en crop fade, for lige at, jeg synes der skulle ske noget nyt fra det, fra det lange og der, altså, for det første så fandt jeg ud af, at jeg havde slet ikke kode til det, og øh, specielt øh, Balkan-fraktionen på, på holdet, de, øh, de, ja, de så på mig og snakkede om mig, som om jeg oplevede sindssygt, at jeg kom øh, med, med den, den, øh, den, den nye hjelm, så... Øh. Det, ja, det ændrede hurtigt. Det, øh, det var ikke så heldigt. Ja, jeg lå bare gro med det <laughs> <laughs> Så det, det, det, den periode, man, hvor man ser dig med det der lidt kortere hår, det er simpelthen bare... Øh, det, det, det, var, det var du ikke særlig glad for, hvad? Aj, nej, aj, det hvad? nej. Det skulle bare tilbage. Ja. Så, så kunne man lige vente til halvandet år på for, for det <coughs> langt igen. <laughs> ja, det er det. det, er det. Og øh, prøv at høre det andet kort, der lå. Det, øh, det er så sådan herud her. <laughs> Min første koncert... Og jeg har igen, jeg har ikke sorteret i dem. Nej. Ja, din første koncert. Altså, min første koncert, er jeg var til, eller? Det styrer du? Jamen... Altså, jeg, jeg kan ikke huske min første koncert. Det har sikkert været sådan noget Åabe-koncert. <laughs> okay. Men, øh, altså... Hvis jeg, hvis jeg skulle fortælle mig en rigtig god koncert, jeg var til, ja. så var det her i Berlin, med i Columbia-Halle, til Magde Marco. Som er sådan. Ja, hvad er han? sådan indie-singer-songwriter, indie lidt rock-type måske. Øh, og det, altså, det var. Jeg havde meget høje forventninger, da jeg gik ind, men det blev virkelig indfriet. Var, det var en virkelig fed, fed oplevelse med crowd surfing og strip, og det havde det hele. <laughs> altså. Det havde vi i øvrigt også. Øh, <laughs> øh, <på> <laughs> Street eller <crowd> surfing. <laughs> uh, begge <take>. ting. Okay, okay. <laughs> uh, Men når man ser billeder fra fra Viva La Wolf, Jacob, så, mm -hmm. så er det jo også billeder, som det er rock roll, ikke? Altså det er, det er øl og det er cigaretter og så videre, så videre. Og, du, og man kan sige, at det, du kommer med, skal jo, have, det skal jo være skåret lidt anderledes. Det, det duer ikke ja. cigaretter, det duer ikke at drikke for mange øl og sådan. Hvordan har det været som sportsmand at være i den der rock rock'n'roll? Øh, at have den side med i dit liv? Øh, Jamen, det, altså, det, det har været altså, totalt dobbelthed altså totalt dobbeltverden og gå fra det ene til det andet ud i halen og så hen på øh, på baren eller nede i lokalt med med vennerne altså jeg har egentlig været sådan rimelig øh, hvad kan man sige, privilegeret eller sådan haft nogle rigtig gode kammerater jeg spillede band med som ligesom har forstået at det, det gør jeg ikke og jeg kan ikke øh, drikke hver gang vi øh, vi øver jeg kan ikke øh, hvad hedder det ryge med dem og så videre, fordi at jeg, skal, jeg skal holde mig i form. Øh, men ja, det, altså, det, har, det har været øh, totalt øh, to forskellige verdener, og jeg tror altså, stadig, hvis jeg sådan kommer i de miljøer omkring øh, mine venner i, øh, i bandet i, øh, i Esbjerg, så tror jeg stadig, altså der vil være mange omkring... altså i vennekredsen der, som ikke vil ane, som faktisk ikke aner, af, at jeg spiller håndbold. Mm. Okay. Ja. ja. Det, det, altså, det går de slet ikke op i. Nu, er du, nu sidder du i Berlin og har siddet eller ikke siddet der i fire år. Det er ikke det du har gjort, men, <laughs> men du har i hvert fald været væk fra fra bandet i fire år. Øh, mm. Laver du stadigvæk musik. Ja, sådan lidt hy går lidt og hygger mig med det. Øh, har lidt guitar, lidt. Øh, diverse synthesizer og sådan, øh, som jeg går og, og leger lidt med, når jeg er fri, men det, det bliver det bliver desværre mindre og mindre. Nu får jeg faktisk, jeg får besøg i, i næste weekend af, af to kammerater, der kommer ned og, og skal spille noget musik, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og er det, er det stadigvæk rock'n'roll, eller nu siger du selv med og så osv., eller, eller trækker du det i en anden retning, når du sidder med det selv? Nej, det er alle mulige. Altså nu, nu altså, nu rock i, i Vivial Wolf, men jeg har, også, altså jeg har også været med i et folkband og selv eksperimenteret lidt med, med elektronisk musik, så jeg sådan har prøvet altså lidt forskellige genre, men det var klart øh, rock ting, mm. der sådan blæste med mest blev til ligesom en et band, hvor der ligesom bliver udgivet nogle sange og sådan. Altså hvis du er mod på det, må du da gerne sende noget af det, du har siddet og lavet selv dernede, så kan vi lægge det på som en, en lille outro, en outro sang også. Ja, men det kan jeg godt. Men lad os lige, jeg lovede jo i første afsnit, at vi skulle, at vi skulle snakke om, om et andet nummer, som du også har skrevet mm. til, til Vivia Wolf, der hedder, og det hedder Lakebed. Altså der har jeg også været med på musikken, men det er, også, det er heller ikke mig, der har skrevet øh, teksten til det nummer. Nej, nej, men, det, men du har lavet musikken, og man kan ja. sige, øh, vi, kan lige, vi kan lige høre lidt af det her. jeg kan godt det, det er rockmusik, det, det er stadig guitar, det er bass og så videre, men det er jo øh, anderledes melodisk og harmonisk øh, med fingerspil og harmoni, harmonier og så videre. Øh, er det også noget, du har skrevet sammen med den anden gitarrist? Øh, det, det var mere en bassist, der var, der var inde over her. Øh, der, er sådan, der er et bassstykke i... Øh i, hvad hedder det, øh, i verset, som vi, vi brugte rigtig meget, øh, meget tid på. Det var, altså det var mere i, i, i samarbejde med ham, vi ligesom fik, øh, fik lavet øh, hvad sådan noget grundformen til det. Og, og, og kom det ved, I sad sammen, eller havde, havde du også en idé til at starte på noget af det her fingerspil, så I så koblede de andre ting på, eller hvordan udviklede det så? Ja, altså, jeg havde øh, akkorderne, og den måde, vi ligesom øh, spiller dem på. Øh, og så, øh, ja, det var faktisk rimelig meget en sang, der sådan blev, blev jammet frem, sådan som jeg husker det. Og den er, er, den er så optaget lavkage, eller hvordan? Ja. ja det... <laughs> Hvis vi bare lige skal oversætte, hvad det betyder, så, så det, det kan du lige gøre. Jamen, det betyder ligesom, at du laver først, øh, det kan øh, højst sygt trommesporet, bassen, laver du. Øh, og så lægger du ligesom lag på lag på lag, som en lavkage, så spiller du guitar nogen på næste guitar. Den øh, vokal, anden vokal og sådan. Altså. Ja, så man står ikke og spiller det hele samtidig, det som, som, som det var det, du pegede på med det første nummer Too Late, der hvor man siger 1, 2, 3, 4, så spiller alle samtidig og alt bliver optaget, ikke? Ja, lige Så lige her precis. der... Jo. Det bliver dårligt, eller hvad? Nej. Nej. Det er, det er sådan, det... Jeg synes, det, det kan noget være for sig. Altså... med er, er low -key modellen den, som flest bruger, eller hvad? Ja. Det, det vil jeg klart sige. Det er et udtryk, der er... den. <laughs> i, i, I mit hoved. Ja, altså man kan sige... Jeg tror måske ja. inden for, for rockverden at, at der er større udbredelse af, at man bruger live-modellen, hvor man, hvor man simpelthen uh, er i et studie, hvor alle er hooket op til deres forstærker, og, og, og forsangeren står inde i en boks og er klar til at synge, for netop at få den der energi, som der er brug for i rockmusikken, som er live-energien. Men... Men der er rigtig... Der, altså, jeg, jeg vil sige, Jeg tror, jeg vil påstå at i hvert fald halvdelen af rockmusik bliver også indspillet live-kage, mm. hvor man simpelthen spiller trommer og bass sammen først, og så derefter går du ind og spiller alle de andre ting ovenpå, en efter en efter en. Og det er jo noget med... hvad som alle andre genre? Ja, også i alle andre genre. Ah, okay. Særligt i, i popmusik. Måske jazz? Nej, ikke så meget. Der er det live det hele. <laughs> Men det er jo mere fordi, så... Øh, det tager simpelthen øh, mindre tid, og det bliver, mere, det bliver mere korrekt. Altså, hvis du har et helt band, der spiller live en sang, så er der jo ikke en, der må spille forkert <laughs> i bund og grund. Øh, Så skal du tage det hele om igen. Nej, øh, det kan også løses på andre måder, men det er bare, det er meget interessant, hvordan man gør det, og det, man kan sige, når man laver det lavkage, så har man også mere tid til at tænke over, hvordan nummeret skal udvikle sig og blive. Ikke? Jo, jo, og så er mig, der er jo, kan jo bruge 50 takes for at få en guitar ja, ind. Ja, altså, altså, det kan faktisk tage lige så lang tid. <laughs> man ja. måske bare mere Øh, Paneten med det og, og sidder sådan og lidt mere med det øhm, Hvad handler Lakebed om, jeg? Det er igen Johan Forsanger, der har, der har skrevet teksten Det er noget med forhold, øh, som ikke øh, er gået som han, øh, han håbede på Og det er en med at dræne ham lidt, tror jeg Jamen det er en klassiker inden for musikken, ikke? Ja, ja <laughs> har du, har du Den har man hørt før har du selv skrevet nogle numre, øh, øh, øh, øh, hvor du har skrevet tekst også selv? Måske ikke... Øh, ja. synger, synger du også på noget af det, du laver, eller hvordan? Mm, ja, det er sjældent. Det er sjældent. Det, det skåner jeg forløst. <laughs> <Men>, øh, <laughs> altså, jeg har, jeg har skrevet også på nogle af de numre, der er i, på Spotify med, med Vivaldervult. For jeg skal nok også sende noget til dig der, som jeg har, som jeg har skrevet. Ja, fedt. Ja. Ellers så kan det ikke des altid komme, og hvor... Og ligge en god vokal. Ja, det skal <laughs> være så velkommen. <laughs> bas, en lille bas. <laughs> en, en lille dum bas. <laughs> Hvis vi skal kigge lidt på en kamp, har du har været særligt nervøs til. Mm -hmm. Hvor du har stået øh, allerede under opvarmningen, har du godt kunne mærke, at der har været lidt kriller i maven. Øh, bolden gi bliver givet op, dine hænder er helt sådan, øh, selvom der er harpiks, ja, hvis du, ja. ikke, har, hvis du jeg ikke har glemt den. <laughs> jeg kender følels. Så er det stadig som om, at bolden ikke rigtig vil klister, ikke? fordi der er koldt i, i håndfladerne. Er der en, en kamp, du husker særligt i forhold til at, at have været sådan meget nervøs? Ja. ja, der er flere, vil jeg sige. Altså... Øh i bronchekamp for eksempel, hvor Mikkel han, øh, han går ud øh, lige før, før kampstart, eller jeg får at vide, at han ikke skal spille lige for, før vi går i gang. Mm. Øh, første kamp til OL mod Japan, øh, husker jeg husker også rigtig meget, fordi det var, det blev sådan lige pludselig sådan total virkeligt, at man stod der, og det, det var rent faktisk OL, og der var altså al al ringen på væggen og på gulvet og på trøjen og sådan noget og så var det, kan det godt være at det var, det var Japan vi, vi spiller mod som på papiret vi er, vi er et langt bedre hold end men det, det blev bare lige pludselig ja. øh, meget, øh, meget pres ja. øhm, og så selvfølgelig VM finalen fordi at det var sådan okay nu, skal det, nu er der fandme chance for, øh, for guld og øh, nu skal den bare spille hjem for, for, for, havde du fornemmelsen af gummiarm øh, øh, også? Altså sådan, øh, har du haft det nogensinde, hvor du virkelig tænkte, oh shit, nu er jeg faktisk så påvirket, at jeg nærmest ikke kan kaste den her bold? Øh, øh, mm. eller, eller er det aldrig gået så vidt? Ej, jeg ikke. Jeg, det er ikke gået så vidt øh, på grund af nervøsitet at jeg ikke, øh, ikke kunne kaste bolden. Men sådan det der, hvor man lige, sådan, øh, lige skal falde ned i kroppen igen og sådan lige... Øh, Kom ned på øh, at få jordforbindelse. Det er øh, det vil sige, det har jeg prøvet et, et par gange. Under, under mm. en håndboldkamp eller bordtenniskamp eller et eller andet <laughs> bordtennis <laughs> det er mere bare rendykket frustration der kommer frem der. Nej, <laughs> ja, det var helt sikkert jo. Vi, vi spiller utrolig meget bordtennis på skudbundet og Holm han var en, øh, en gæst øh, om bordet øh, oftest øh, <laughs> efter kampene. Det, det var Efter kampene? Ja, men altså efter vi så havde spillet håndboldkampe øh, okay, på den måde, Så den måde, okay. kom vi tilbage ja. til hotellet Og skulle lige falde lidt ned Men jeg tror Holm Han kom endnu højere <laughs> <laughs> Jeg i bad igen Efter øh, ja, Det var i hvert fald sjovt at være tilskuret til <laughs> kan, du, øh, kan du godt lide at konkurrere øh, Andre steder også Jacob eller hvad? Ja det er helt, helt sikkert noget jeg, jeg er drevet af øh, At konkurrere Og konkurrere med alt Altså øh. Lige fra ja, bordtennis til næste Playstation, til brætspillet, og så ja, også håndbold selvfølgelig. Og så må du også have spillet mod nogen, tænker jeg, øh, når du har lavet de her ting her. Hvem, hvem, tænker du måske, er en af de dårligste tabere, du nogensinde har spillet med? Dårligste tabere? Altså, Johan Hansen. Ja, det kan, det kan jo både være, kan jo <laughs> både være i bordtennis, men også nu har vi jo også haft bare med håndboldspillere, man har spillet sammen ja. Så det kan også være en i RBS Esbjerg, eller et eller ja. andet, øh, som har været virkelig dårlig taber. Øh, alle de nævner om ikke. Det øh, er det <laughs> kedligt, hvis du nævner ham igen. Jeg vil sige, at vi havde en, en bortsindskamp øh, til det her EM, hvor Johan han ødelagde sit bat efter øh, kampen. <laughs> så jeg må sige, at han er, han er kandidat som, øh, som dårligste taber. Var du hans direkte modstand, eller hvad? Ja, jeg slog ham. Okay. <laughs> Hvordan ødelægger han hans... Altså, tyrer han det bare ind i væggen, eller? Han tyer det ned i væggen ja. E Efter dig? Nej, jeg vil sige, det var et godt stykke forbi. Men, øh, men det, det røg langt væk. Han virker ellers som sådan en rolig færing. Ja, men jeg tror, det, jeg får det frem i ham. <laughs> Nå, så synes jeg da, vi skal... <laughs> Nå, men jeg har en, en gæst, som gerne vil være med. Nej! Jo, så kan vi også lige høre uh, hans... <laughs> Det er fejl, det her. Plus 49, det er i hvert fald, det er en tysker der. Oh, Ej, hej, Hej. Har du fået købt nyt, bad? Ikke noget. <laughs> <laughs> Æh, fordi jeg kan i hvert fald også godt huske et dumt vedmål. Udover at Johan har udlagt øh, bats, så var jeg vidne til øh, noget af det dummeste, jeg har længe har set øh, under en OL-turnering. Jeg havde... Øh, Slæb forbundets øh, PlayStation 5 med fra Danmark øh, til, til Tokyo, og der var der så øh, NBA på, og Johan han sad øh, jo sad med at spille hele tiden. Øhm, og, og der kommer Holm så ind og siger, man øh, jeg er den bedste til det der NBA der, og har ikke spillet et spil på, på den PlayStation der, <laughs> øh, hvorefter de så veder om en, øh, en kuffert øh, med skærm i. Øh, sådan en rullekuffert, hvor der så er Playstation og skærm i, øh, hvor hold han jo så har sagt, at øh, du kan bare vælge det bedste hold, jeg slår dig alligevel. Øh, det, det var noget af det dummeste, jeg længere set, eftersom Johan bare havde spillet, jeg ved ikke hvor mange timer. Ja, nu, jeg vender nu tilbage igen. Nå, gør du det? Fordi det, altså, den eneste kamp, jeg får set, der taber du i hvert fald. Ja. Altså det skal lige sige, jeg prøver, jo, jeg prøver jo i flere omgange, at tage fra, at tage den kamp, fordi jeg, jeg, du har en chance, først og fremst. <går> og så sker det, at vi... vi han får jo... Vi, vi kører så et system, hvor vi kører tilfældige hold. Og Jacob får så det bedste hold, vi Der må jeg indrømme, at jeg bliver lidt halv sekund lidt nervøs. Men øh, så får jeg heldigvis også et rigtig fint hold. Og, øh, og så spiller vi den kamp, hvor jeg vinder selvfølgelig kæmpe stort. Og så, Ajaj, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, du vinder. Du vinder. <går> det, bare, du, du vinder. <går> Lad os sige, at jeg vinder så. Og så... Så går der vel øh, på en måde, siger jeg, jeg, jeg at jeg skal ikke have den kuffert. Det, det, det kan jeg ikke, simpelthen ikke have på min samvittighed. Og så siger du, at ah, ved du, hvad vi laver til en middag? Og så, og så tager vi så en rematch, hvor jeg så selvfølgelig, som så store menneske jeg er, taber med vilje, så vi er kvitt. Ja, du taber selvfølgelig med ja. vilje, og det skal vi lige have det er, det er samme person, der taber med vilje, som har sit bordtændingsbad ned i en væg efter at Hvorfor tyrer du dit bordtændingsbad ned i væggen? Jamen det er, fordi Jacob lige havde spillet med det lige lægen, øh, hvor han det ned i bordet, og så er kommet sådan en helt flænge i, der hvor man, øh, der man holder den, øh, og så, var det, så kunne jeg ikke bruge det mere, og så, så, så taber jeg en kamp, og så tænker jeg, okay, nu kan lige så godt smadre det helt. Der, der bliver jeg der fortalt løgnhistorier. så lad os lige for hørt... Øh om hvem der egentlig vandt flest kampe til, til EM, fordi I var måske de to, der optrådte aller aller flest gange øh, omkring ja. det bordtennisbord. Og I havde jo en øh, intern øh, optælling både i fairplay og øh, hvem der havde vundet flest kampe. Ja, altså sådan som jeg husker det, så vinder jeg både fairplay og kampe med rimelig stort mange. <laughs> du er ikke enig, Johan? <laughs> skal, skal, skal jeg fortsætte for det? <laughs> Ah, men, altså, jeg, kan lige, okay, jeg kan lige starte med, at Jacob er jo et enormt, øh, kæmpestort konkurrencemenneske. Øh, og han vil jo gøre alt for at vinde, det kan vi også se på, når han spiller håndbold. Han, øh, han har jo sådan en ild i øjnene, han ligner jo en, der kan slå nogen ihjel bare med øjnene. Øh. Og som altså, det ofte er med mennesker, der vil gøre alt for at vinde, så er det også ekstremt dårlige tabere. Og Jacob er med længden den dårligste taber, jeg nogensinde har mødt. <laughs> øh, altså, vi, vi har jo spillet så mange bådtelemskamp, som Niklas også siger, og vi... Øh, og ja, vi, vi bliver nødt til på et tidspunkt at holde regnskaber og skrive det ned, fordi at selvom jeg vandt en, en, mere end hver kamp, så kunne Jacob simpelthen ikke uh, acceptere, at jeg var foran. Uh, så her til, VM, nej, til EM her i Ungarn, der begynder vi så at, at tælle alle kampe, og den første dag, der vinder jeg så fem kampe. Uh, så er jeg så uheldig at blive skadet i uh, vores træningskamme mod Norge, og kan ikke rigtig spille bordtennis de næste par dage. Og, og der udfordrer Jacob så meget i tid og utide... Uh, velvedende, at jeg ikke kan stille op. Fordi så påstår han, at når stykke, skal stille op, så vinder jeg bare den kamp. <laughs> Æ, så. Det er turneringsregler. Okay. <laughs> så går der et par dage, så kommer Jacob til mig og siger, Nå, øh, ja, nu fører jeg altså 10-5, Johan. Æ, ligesom, kan, hvordan kan det? Du har ikke vundet en kamp endnu. Okay, ved du hvad? Enten fører jeg 10-5, eller så, så laver jeg noget helt andet. Æ, vi kan også tælle dage. Tælle dage, det kan man da ikke. Jo jo, øhm, du vandt jo den første dag. Der vandt du 5 kampe, så får du et point, eller en eller dag, som vi kalder det. Og så alle de dage, jeg har udfordret dig, hvor du ikke kan stille op, der får jeg så point. Okay. Så du vælger selv, om det er 10-5 i point. Eller om det er 5-1 i dag, det accepterer jeg ikke nogen af de dage. Det, det er det der, du forsvinder hen, Jacob, når det er, du går i dine mange tanker, du bare og ligger lumske planer. Ja, så jeg ved ikke om, altså jeg kan godt forstå, hvis I er forvirret, eller lytterne, de er forvirret, men øh, det er Jacobs regler, og det giver mening i hans hoved, Æh, ikke så mange andres. Så i dit hoved, Jakob, der har du vundet, og i dit hoved, Johan, der har han bare snydt, til det driver. Ja, men vi når jo rent faktisk også efter at jeg heldigvis kommer tilbage, for at man skal spille rigtig mange kampe. Og jeg går jo så på kompromis med alle de, de første fem kampe, at jeg vinder, at jeg så siger, okay, jeg går fra nu af, så får du to point for hver sejr du får, og jeg får kun et. Okay. Og alligevel så ender Nej, Jacob, det husker jeg, jeg, jeg ikke. <laughs> <laughs> og ja, hvad, hvad ender hvad, he, helt hånd på hjertet, jakker. Hvad ender vores score? Jeg tror jeg vinder med fem kampe. Ja. <laughs> Men altså, har, har I et eller andet øh, personligt øh, had på hinanden, eller er det ren og skær kærlighed inderst inde? Jeg havde oh, lidt svært skal... ved at se det øh, i løbet af turneringen, okay. det, må jeg, det må jeg ærligt sige. for der var meget Jamen. had omkring save, og om den ramte eller ikke ramte bordet. Jamen, det er jo fordi, at jeg får skud i skoen, at jeg ikke saver og... Nej, øh... det gjorde du altså heller ikke i starten. <laughs> altså, ikke for at tage Johans parti her, men øh, du, du, du, du kastede ligesom bolden ind i battet, men til sidst, der var du god. Ja, ja, jeg siger så, så tager vi til ekstremer, så ser vi kun elementerede. Ja. Så alle saver skal, skal være fuldstændig efter bogen. Og det gik der så sådan lidt øh, politibetjent i. Det vil jeg, det vil jeg gerne nå. Men... Øh... Ja, vi fik en færre kamp ud af det. Men lige, du får ikke svaret på, om, om der er lidt kærlighed, <laughs> eller om det er bare had. Nej, ah, det er kun kærlighed. Respekterer I hende? Ja, altså, ja, det gør fordi... det. Men jeg sige, der var nogle aftener, hvor jeg var lidt i tvivl. Altså, jeg blev nødt til lige at skrive til Jacob, altså, er, er vi okay? <laughs> fordi han bare, efter en kamp, bare uden at sige noget, bare går op på værelset og lægger sig op, og ikke vil snakke med nogen, og og gisselig skriver også til mig på gang og siger, hvad, hvad har du godt ved jer Altså det der, der er jo så, så underligt indrettet, at, at der synes jeg var det bedre at gå op på værelsesiden end for eksempel at tjuere et bad med i væggen. vægen. <laughs> Færforintet. Men, Men øh, jeg kan så øh, lige øh, sige til dig Johan, at, øh, at du er en af de dårligste tabere, øh, inden du kom med her, ja. Yeah. Øh, så det var rart, at han lige fik nævnt dig, inden at du øh, blev inviteret. <laughs> altså siger Jacob, jeg er egentlig dårligst taber. Ja. Oh, jeg har været et stort menneske overfor dig, Jacob. Giver dig, to, giver dig en tro point, hver gang du vinder, og hvad ved jeg, for at gå på kompromis med alle dine skøre idéer. Altså, <laughs> det, er da ikke en... sige, det er jo meget bygget op omkring det her bad. <laughs> ja. Jeg må også sige, hvis du tyrer det øh, i retning af uh, Jacob, og, og den rammer væggen... Ej, det... Altså, når lige at dukke mig. Ja. Den <laughs> flyver lige på bilen. <laughs> ja. Ej, sige, at et bad, der er vedlagt, så tænker jeg, at det, der sker ikke noget ved, at jeg lige smadrer det helt. <laughs> Nå, har du ellers noget på, Jacob? Oh, ja, jeg har der mange historier, hvor jeg kan fortælle, hvor dårlig taber han er. Ja. Uh, men... Uh... <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Dem kan vi også tage i en udsendelse, hvor vi, hvor vi skal snakke med dig, Johan. Jo. Så kan du få lov at... Og så inviterer vi Jacob. Åh, oh, nej. <laughs> <laughs> det kan <var> jeg <tæller> ikke. <laughs> Præcis. Nej. Ej, jeg synes, at alligevel, så, så er det jo, som Jakob også siger, det er jo ren kærlighed og... Og det er, jo, det, er jo, det er jo ikke andet end sjovt, at man kan have de her indbyggeskonkurrencer. Øh, selvfølgelig tager det måske nogle gange lidt over hånden, eller i hvert fald det måske sådan noget udefra, så det ikke Det kan jeg måske også godt forstå. Øh, fordi har jo godt nok råb højt, når han er sur. <laughs> <laughs> Nej, jeg, jeg, jeg glæder mig allerede til næste slutrunde. Det kan jeg lige så godt sige. Ikke så meget for håndbolddelen, men mere for, for hvordan bordtennisrummet kommer til at se ud. Ja, og det Jacob ikke helt forstår, det er jo, at, at når alle andre kan se, hvor sjovt det er at drille ham, så begynder alle bare at høre med på bølgen Så føler han jo hele rummet er imod mod ham Og en eller anden årsag der ikke giver mening Men det er jo kun fordi han bider på hver gang Og det bare bliver sjovere og sjovere hver gang Hvad skal jeg sige det øh, du, du kan jo bare sige ja Fordi man må godt pege på sig selv som en dårlig taber også hvor, hvor synes du selv du ligger på sådan en, en En skala som hedder Johan Hansen Helt heroppe og så øh, ja. en eller anden Jamen øh... Jamen, der ligger jeg jo desværre, desværre skræmmende højt, men... Øh, ikke over jo. Jeg vil sige, ikke over jo nej. Altså, det der med, med tyer med bad osv., det er alligevel over for mit vedkommende. får vi se næste gang, så er det Niklas, der laver strukturen i turneringen, og så er den første gang. Ja. <laughs> Stop, jeg. jeg tror jo faktisk, at jeg er lidt over det der med, med savningen. Med fladhorn og op i luften og nu kan jeg høre, at I har været inde over turneringen. Har Jacob er, har virkelig sagt til at han lå i top 6? Nej, vi har faktisk ikke været inde over turneringen. Godt, så skal jeg helst ikke sige mere. <laughs> <laughs> tak. <laughs> Æ, turneringen var, at øh, Janne Kren får lavet en, en turneringsstruktur ud fra den turnering, vi spillede, inden vi tog til EM. Øh, hvor han så... Øh, efter placeringerne, så, så blev man så seedet, og så kunne man så udfordre andre. Og hvis du så vandt, så kunne du så rykke op. Du kunne så max udfordre en, der lå to pladser over dig. Øh, eller han skulle så tage imod udfordringen. Du kunne også godt udfordre nummer et, øh, men han kunne godt vælge at sige nej, hvis du lå for langt nede på listen. Mm, okay. øh, og, og så, ja... Det, det, fik vi, det var faktisk Et rigtig rigtig godt tiltag Fra Jannik side øhm, Og det, det gjorde da Nogle af aftenerne meget sjove at, at følge med i Og det er derfor der er et eller andet med nummer 6 Eller hvad Jamen øh, det er jo, der sker jo det at øh, Jakob han ligger Hvad gør du 4 sidst eller 5 sidst Eller sådan noget øhm. Og så som øh, måske de fleste ved, så bliver Mathias Gissel jo skadet i vores... Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, springer du i meget historien. Jeg ligger, jeg ligger helt sidst til at starte med, for arbejdet mig op i midterfeltet. Og så er det så, at Gissel udfordrer mig, og det siger jeg så ja til, selvom han skal sidde på en stol. <laughs> <laughs> og hvordan går det så? Jamen, jeg vinder. I tre sæt, men jeg vinder. Han jeg vinder alligevel et sæt. Ja. <laughs> bliver du lidt nervøs? Måske der, hvor du har været allermest nervøs, faktisk. Ja, præcis. En, en handicappet der i en stål. Der, der fløj battet også ja. ud af hånden der. Nå, men, men det gør så, at du, at du øh, kommer op og bliver nummer seks, eller hvad, Jacob? Ja. Fordi du slår øh, Gissel, der sidder på en stol og spiller bordtællis. Ja. <laughs> <laughs> og det, det kan, jeg lige, kan jeg lige skynde mig at sige, det billede, jeg har fået tilsæt omkring øh, fem gange her efter, efter januar, og, øh, og han, skriver, han skriver hver gang, at øh, ja, man løber næst på måneder, og så er alle glemt, øh, hvordan, øh, hvordan det foregik. <laughs> Bare jeg var i top 6, så er det godt. <laughs> og det er så underforstået, Johan, at du ender lavere end 6, en eller hvad? Ja, jeg ender på en, Jeg vil sige, en meget færre nu kan jeg ikke se. Og ottende plads der skal. Jeg gerne et billede. Ja. <laughs> jeg tror jeg er lige over Niklas faktisk. Ja, okay, okay. Ja, jeg fik Jamen. heller ikke lige udfordret så mange. Nej. Men øh, jeg synes det er, det er et godt billede på det vi snakker om tidligere også Jacob, i forhold til den der stemning som du også prøvede at fortælle om, ikke som er på holdet og som jeg også synes man får ud igennem fjernskærmen også og ud i stuerne. så det er det giver rigtig god mening det hele. Er vi, øh, er vi der, Niklas? Hvor vi skal til at, at slutte af? Det tror jeg. Med lidt øh, musik fra Berlin? <laughs> det glæder mig til. <laughs> Kalder du der noget, Jakob, i dit eget projekt der? Nej, det er, ikke, det er jo ikke rigtigt et projekt. Det er bare tidsfordriv. Så, hedder, så får du lov at hedde sådan noget The Home Experience eller sådan et eller andet. Nej, det, øh... <laughs> det skal jeg frabede mig. <laughs> Hvad med dig, Johan, egentlig spiller du musik? tænker, færgerne, og der, du er vel garanteret gået til noget kor og noget sang og et eller andet? Gør, Æh, gør man det på færøm, øh, Ja, det gør man på færre. Gør man ikke det? Ja, det, det er der forholdsigt mange at ja, gøre, men øh, ej, øh, jeg har ikke lige bevæget mig ude i de baner. Jeg havde til gengæld, øh, jeg startede på trummer, da jeg var sådan noget... Ni 10 år, øh, og min bror har været så ven, der købte mig et trumsæt, men jeg tror, jeg står op efter 14 dage. Det var, det var ikke lige noget okay. for mig, så jeg havde et tromsæt stående derhjemme i et år, som jeg måske godt ved 4-5 gange. <laughs> øh, ja, ellers har jeg ikke bevæget ud af noget sang, nej. Nej, okay. Ja, men, det, men det er en ting i, på, på færgerne, det vil du give mig ret i, ikke? Altså, der er mange, der, der er gode til at synge, og som dyrker kor og sang og sådan generelt. Ja, ja altså, der, der er rigtig meget... Øh... Fællesang, og som du selv siger, med, med kirkekor og så videre, der er der, det er der mange, der går op i, og, ja, og generelt godt kan lide, at, at i, til, til samlinger generelt, at, at der er lidt øh, fællesang. Øh, det, er, det er lidt mere, end der er i Danmark, vil jeg sige. Ja, det er det. Jeg, jeg har faktisk et, et spørgsmål her til sidst, Jacob, øh, fra Pelle. Schilling gulager. Nej, nej, det tager vi ikke imod. <laughs> Han skriver nu meget sødt. Æh, hvor meget savner du at bo i kollektivet Pentagon i Esbjerg? Åh, uh, gode sider. Ja, det, det var øh, mig og mine øh, to kammerater. Første gang vi flyttede hjem fra, hvor vi boede op i. Øh, ja, det var Penthouse, men det var bare anden sal. Øh, og det var. Ja, det var bare fantastisk tid, hvor vi. Ja, Hele tiden havde besøg af vennerne, og havde det rigtig sjovt. Så det må blive... Øh, var det på en skala for 1-10? Det var bare hvor meget? Nå, simpelthen. Det er en ren tiger. <laughs> og var det, det var sådan et rigtigt... Øh, øh, altså kaldte de det selv kollektivet, eller hvordan? Ja, yeah, det var mest noget, vi jokede med. Ja. Altså, det var... Øh, altså... Vi havde øh, altså fælles øh, madkonto, og Så, videre, så lidt kollektiv kan man vel godt kalde det. Perfekt. Jamen Johan, har du et spørgsmål? Så kan du få lov at slutte af med et lille spørgsmål til Jakob, <laughs> Som du har forberedt hele dagen. <laughs> fordi du er bedst, du skulle <laughs> Eller vi håbede, at øh, Jakob ville nævne noget med, med dig. <laughs> Det gjorde han jo så. Så er fælde. Jamen jeg vil egentlig kan bare gerne ved, om til næste samling, om vi tæller dag eller om vi tæller <laughs> livet <om 2. laughs> Det, det afhænger lidt af din skadesituation. <laughs> vi, som vi plejer, så tager vi det løbende. Ja. <laughs> Prøv at høre øh, Jacob Holm, Tusind tak, fordi du ville være med. Uh, Johan Hansen, tusind tak, fordi at du ville være med som en lille trold øh, i en æske, der sprang op. og Du blev overrasket, Jacob. Du kunne have set på dig. <laughs> ja, det gør, jeg synes, det var en meget... Øh, altså, det var noget af en fælde. <laughs> Niklas, har du nogen øh, ord her til slut? Nej, jeg vil også bare sige tusind tak for tiden, både i Berlin og i Hannover, og tak for to poin, Johan, den anden dag. <laughs> okay, okay. <laughs> det var rart. Velbekomme. Nej, <laughs> det, det var til fantastisk. Sidst. Hvad siger du? Jeg siger, det sørger du lige for til sidst. Ja, jeg synes, vi havde okay styr på det. Ja, men du var da også meget godt on fire, var det ikke det, Johan? Ja, oh, uh, det gik okay, indtil sidst fem minutter, der brændte jeg lige to gange på Niklas. Uh, det, det gik jo ske for alle, men uh, ej, jeg vil sige, vi var sådan... Vi fik lige lidt momentum til sidst og sådan, prøvede at kæmpe os ind i kampen igen, men uh, så tager ham til lange lige to kontraredninger fra et par andre, og så lige to, to fløjskyd fra mig, så var kampen lukket. Så var det det. <laughs> <laughs> ja, så var det ikke så meget at efter. Men uh, jeg skal jo bare sige uh, tak, fordi uh, det, I lyttede med, og vi lyttede ved... Ja, vi ses. Jakob, ha' det godt? Ja, lige måde. Tak fordi du måtte være med.